Забрящали лише гноздечки та схоркнув, ніби засміявся, чийсь кінь. Від такої несподіванки, від такого удару ополченці побараніли. «Зрада! Зрада!» – прошурхотіло шерегами. Не іняли віри ротмістри і капітан. «Як? Покинути нас на призволяще? Навіть не пояснити чому і навіщо?» Отак От залишити союзника і піти – бидло, бидло, бидло було і є. Схи псякрев, псякрев, псякрев. крев, пся крев, пся крев. Ми помітили недобре ще тоді, коли вирушали із острога. Ми, ротмістр і капітан, відчули і розкусили цього сотника. Та й пізніше, як добирались до п'ятки, не дуже-то він нас прикривав. Видно було по його скриженілих очах – що він іде з нами лише з наказу, з примусу свого старого князя. А тепер? Що робити тепер, коли ми лишилися вічнавіч перед вигоном, де й не встати, і не побігти, а тільки лежати? Бо як встанеш і побіжиш, буде те, що було півгодини тому. Запорожці викосять до душі. Вся надія на Януша. Та де ж він? Де він з двома тисячами гусарів і драгунів? Можливо, запорожці косять і їх, як нас, тоді й пропали. Та й як не пропасти з оцими салюками, що пішли у похід лиш за тим, щоб добре заробити і щоб їм наділили земельки на Україні. Що ж, тепер уже зароблять, тепер козаки їм наділять по два мерзлих аршини на душу. Бач, думали, що похід їм буде за веселощі, за розвагу і за приємність як-ото випити у корчмі гальбу пива. «Всім закриватися в кучугури! Всім позариватися, сіпивши оком, віддав наказ ополченський капітан. «У які кучугури, коли під кожною хата, а в ній біля теплої печі поряд з господарями сидять з усмішечками, шаблями, рушницями козаки?» Зариватися в кучугури – це те саме, що добровільно зариватися у свою смерть. І ополченці вирішили по-своєму. Зиркаючи на синій місячний вигін, вони стали підсовуватись на колінах до своїх кумів, родичів, земляків, до тих, хто кого добре знав, і, не слухаючи капітана, радились між собою. Демні ополченські гурти розбивались на кубки дрібніші. Вони обкладалися з усіх боків мушкетами рушницями, всією зброєю, яка в них була. Давали один одному, щоб не заснути, по носах талабани. І в такий спосіб чекали Януша, ранку і Божої до себе милості. Зненацьке, з-за п'ятки, з поля, де здиміли сотники його сотня, Вирвався вершник. його Бе, побите віспою, в синіх місячних клаптях обличчя, було схилене з коня до заметів. Прилітаючи над головами ополченців, він наказав не стріляти. Промчавши отак над шляхтою, вершник зник. Подався туди, звідки і пригнався. До островського сотника в поле. Шляхта і капітан позатерпали знову. Не стріляти? Куди не стріляти? По чому? Тут не те що стріляти, а вже й тримати в руках зброю не хотілося. Он під ними, з-під снігу, з хат, зачувши їхню погибель, вже видіть собаки. І справді, собаки завили. Тими з шляхти, хто лежав, у животи, а хто стояв на колінах, у коліна. Декому з ополченців це собаче виття пробивало все тіло і вило вилостіла. Тому хто стояв би збоку і збоку дивився, тому могло б здатися, що то виють з під снігу не собаки, а три тисячі ротів спанікованого війська. Нікому без нашого дозволу не стріляти. Стріляти тільки з нашого наказу. закашляли ротмістри. І тієї ж миті з поля щось зашуміло, забило копитами, і над помертвілими ополченцями простелилися коні сотника за строга. «Все, нам кінець», – подумала шляхта. «Отепер нам нарешті кінець». Та не встигли ополченці кліпнути, як сотник уже пролетів над ними і, огинаючи вигін, відразу з обох боків Упав на нього усіма своїми кіньми З вигону по нім знову усмалили тією ж страшною зброєю Та видно для тих, хто по ньому стріляв, було пізно Наливайко і його сотня в вже підім'яли Будь благословен, будь тричі благословенний Шепотіли у слід Наливайкові про чумілі ополченці і задубілими пальцями хрестили його летючу спину. «То пан Сотник відступив за п'ятку зумисне! То він відійшов задля кони, для розгону! Честь і гонор! Гонор і честь!» – витирав рукавицями очі ополченський капітан. Закиданим снігами яром на Ливайко гнався за невидимими запорожцями. На білому снігу, в білих кожухах, на білих санях, запряжених сивими кіньми, запорожці справді були невидимі. Наливайкою вв'язався за ними на слух. По вискові, по лоззя та по батогів. Та ось чому їх непомітно було на вигоні. Ну й хитрунчики, підробились під сніг, підлицювалися, перекинулися під сніжок. Ну і ж перекинчики, і треба було до такого додуматись. Та ще при такій зброї. Оце військо, оце потуга. Вмру, а їх здожину, і ту їхню зброю мацно бодай пальцем. Тьохкало в голові наливайка. Запорожці і на санях, а чом би і ні, коні несуть у степ, а вони лежать собі і з задків смалять. Такого ще не бувало. Заведу, заведу, заведу таке і в себе, тоді хай спробує хто мене наздогнати. Та тую зброю можна буде влітку покласти і на вози, на колеса.